ajunse epuizată și încă de pe aeroport simți o strângere de inimă și teamă. Își dădu seama că era total dependentă de bărbatul de lângă ea. Nu cunoștea țara, limba și frigul. Comportamentul lui Roger se modifica pe măsură ce treceau orele. Nu mai încerca să fie amabil și privirea îi devenise cum nu se poate mai distantă. O instală într-un mic hotel prezentând-o altei brazilience, o femeie tânără și tristă pe nume Vivian, care urma să se ocupe de pregătirea ei pentru muncă. Vivian o măsură cu privirea din cap până în picioare, fără cea mai mică afecțiune pentru cineva aflat la prima sa experiență în străinătate. În loc să o întrebe cum se simțea, trecu numai decât la subiect. Nu-ți face iluzii, el se duce în Brazilia de fiecare dată când una dintre dansatoarele lui se căsătorește și asta se întâmplă foarte des. Știe ce vrea și cred că și dumneata știți. Se vede că ai venit în căutarea unuia din trei lucruri, aventură, bani sau soț. Cât despre aventură, e foarte frig pentru așa ceva și de altfel banii nu ajung pentru călătorii. Cât despre bani va trebui să muncește aproape un an ca să-și plătești călătoria retur, nemai punând la Socoteală cheltuielile pentru locuință și masă. Da, știu, nu așa a fost aranjamentul. Mariei îi fugea pământul de sub picioare. În sfârșit, cât despre soț, fiecare fată care se căsătorește înseamnă un mare prejudiciu economic pentru Roger, astfel încât ni se interzice să stăm de vorbă cu clienții. Dacă ai de gând ceva în sensul ăsta, vei risca foarte mult. Aici nu e un loc unde oamenii se întâlnesc ca în Rue de Bern. Hai să vezi. Maria își lăsă la o parte sentimentele, încetă să mai plângă în fiecare noapte, uită cine era. Sentimentele puteau să mai aștepte. Acum se impunea să câștige bani, să cunoască țara și să se întoarcă acasă triumfătoare. Ambianța, spre deosebire de ceea ce și imaginase când văzuse broșurile publicitare aduse de Roger, era familială. Fetele nu puteau accepta invitații sau ieși cu clienții pentru că erau înregistrate ca dansatoare de samba în cărțile lor de muncă. Dacă erau prinse că primesc un bilet cu un număr de telefon, erau oprite să muncească 15 zile. Maria, care se aștepta la ceva mult mai dinamic și emoționant, se lăsă cuprinsă în scurt timp de tristețe. În primele două săptămâni părăsi rar pensiunea unde locuia, mai cu seamă când văzu că nimeni nu-i vorbea limba. În lungile ceasuri de plictisală din odeița ei fără televizor, ajunse la următoarele concluzii. A. Niciodată nu va izbuti să găsească ceea ce căuta dacă nu va ști să spună ce gândește. Trebuia să învețe limba locului. B. Cum toate camaradele ei căutau același lucru, ea trebuia să fie diferită. Pentru asta încă nu avea o soluție sau o metodă. A doua zi se înscrise la un curs matinal de franceză, iar în ceasurile după amiezei, ca să practice limba, îndrăzni să facă primii pași prin orașul acela cu două nume. Descoperi o ciocolată delicioasă, o brânză cum nu mai mâncase niciodată, o uriașă fântână arteziană în mijlocul lacului, zăpada pe care picioarele niciunuia dintre locuitorii orașului ei nu o călcaseră, berzele, restaurantele cu șemineuri. După trei luni de autocontrol la lucru, sângele ei brazilian, senzual și sexual, cum gândea toată lumea, a precumpănit se îndrăgosti de un arab care studia franceza la același curs. Situația dură trei săptămâni, până când într-o noapte se hotărâ să lase totul baltă și să viziteze un munte de lângă Geneva. Când veni la lucru seara următoare, Roger o chemă la el în birou. De îndată ce deschise ușa, fu concediată fără multă vorbă întrucât le dădea un prost exemplu celorlalte fete. Maria, deși încă tânără, nu era deloc toantă, mai cu seamă după ce amantul ei arab îi spuse că în Elveția legile privitoare la muncă sunt foarte severe și putea susține că era folosită la o muncă de sclav, deoarece localul rămânea cu mare parte din salariul ei. Se întoarse în biroul lui Roger, vorbind de astădat o franceză rezonabilă, care includea în vocabularul ei și cuvântul «avocat». Le că de acolo cu o ploaie de injurii, și o indemnizație de 5.000 de dolari, bani la care niciodată nu visase, totul din pricina acelui cuvânt magic. Acum putea să-l iubească nestânjenită pe Arab, să cumpere cadouri, să-și facă fotografii în zăpadă și să se întoarcă acasă cu victoria visată. Arabul însă, la vremea aceea, era de acum departe, pe semne, în Arabia, o țară pe care Maria nu o cunoștea și, în adâncul sufletului, îi aduse mulțumiri fecioarei Maria că nu fusese obligată să-și trădeze religia. Acum, vorbind deja destul de bine franceza, cu bani pentru drumul de întoarcere, carte de muncă, o viză de ședere încă valabilă și știind că în ultima instanță se putea mărita cu un comerciant de textile, Maria se hotărâ să facă ceea ce știa că era în stare, să câștige bani cu frumusețea ei. Încă din Brazilia citise o carte despre un păstor care în căutarea comorii sale întâmpină diferite dificultăți, iar aceste dificultăți îl ajută să obțină ceea ce dorește. Asta era exact și cazul ei. Acum era pe deplin încredințată că fusese trimisă în lume ca să se întâlnească cu adevăratul ei destin, model sau manekin. Închirie o cameră mică, iar a doua zi începu să viziteze diverse agenții. Cheltuie o parte considerabilă din ban la un fotograf excelent care vorbea puțin și pretindea mult. Avea o garderobă uriașă în atelierul său și ea poză în costumații sobre, extravagante și chiar într-un bichini, care l-ar fi făcut pe unicul ei cunoscut din Rio de Janeiro, interpretul, să pleznească de mândrie. Își cumpără un telefon mobil și în zilele următoare așteptă invitații la lucru. Mânca în restaurante chinezești, cele mai ieftine, și ca să-și petreacă timpul, studia ca o apucată. Timpul se scurgea însă în zadar și telefonul nu suna. Începu să se îndoiască de frumusețea ei Până când una dintre fostele ei colege de muncă cu care se întâlnise din întâmplare într-o cafenea îi spuse că nu ea era de vină, ci elvețienii cărora nu le place să deranjeze pe nimeni și străinii cărora le frică să nu fie arestați pentru agresiune sexuală. O chestie inventată pentru ca femeile din lumea întreagă să se simtă cum nu se poate mai rău. Momentele de depresie deveneau tot mai frecvente și telefonul continua să nu sune. Ca să se distreze și să practice limba franceză în acele ceasuri incerte, Maria a început să cumpere reviste, dar își dădu mai repede că cheltuia prea mulți bani și se duse să le caute la o bibliotecă din apropiere. Doamna, care s ocupa de împrumutul cărților, îi spuse că acolo nu aveau reviste, dar îi putea sugera unele titluri care să o ajute să stăpânească tot mai bine franceza. Femeia i aduse micul prinț. Noaptea aceea a început să o răsfăiască. văzut desenele de la început, unde apăra o pălărie, dar autorul spunea că la drept vorbind, pentru copii, aceea era o cobră cu un elefant înăuntru. Cred că niciodată n-am fost copil, îi spuse în sinea ei. Pentru mine asta pare mai degrabă o pălărie. Maria a început să frecventeze biblioteca, să stea de vorbă cu femeia, care părea la fel de singură ca și ea, să-i ceară sugestii, să discute despre viață și autori, până când banii aproape i se terminară. Încă două săptămâni și nu și-ar mai fi putut cumpăra biletul de întoarcere. Și cum viața așteaptă mereu situații critice ca să-și arate latura strălucitoare, în cele din urmă, Telefonul sună. La trei luni după ce descoperise cuvântul avocat și la două de când trăia din indemnizația încasată, o agenție de modele întrebă dacă doamna Maria se mai găsea la numărul acela. Afla atunci că unui arab, profesionist în materie de modă în țara lui, îi plăcuseră mult fotografiile ei și voia să o invite să participe la o paradă. Maria și-a mintit de recenta decepție, dar și de banii de care avea nevoie cu disperare. Își dă dură întâlnire într-un restaurant foarte chic. Întâlni un domn elegant care o întrebă, știți de cine e tabloul acela? De Juan Miró. Știți cine e Juan Miró? Maria rămase tăcută ca și cum s-ar fi concentrat asupra mâncării, destul de diferită de cea din restaurantele chinezești. Pe de altă parte, își făcea însemnări în minte. Trebuia să ceară o carte despre Miro cu prilejul proximei sale vizite la bibliotecă. Arabul insistă însă. Masa aceea era preferată de Federico Fellini. Ce credeți despre filmele lui Fellini? Nu vreau să mă prefac față de dumneavoastră. Tot ce știu este deosebirea dintr-o Coca-Cola și o Pepsi. Nu doriți să discutăm despre o paradă de mode? Franchețea fetei păruai face o bună impresie. Sunteți foarte frumoasă. Dacă vreți să luați un drink cu mine la hotelul meu, vă dau o mie de franci. Maria înțelese imediat. Era vina agenției de modele? Era vina ei? Ar fi trebuit să se intereseze mai exact despre cină? Nu era nici vina agenției, nici a ei, nici a arabului. Chiar așa funcționau lucrurile. Și acum, Maria, să fugă de acolo, să se întoarcă în Brazilia, să se transforme în profesoară de franceză, să se mărite cu patronul magazinului de textile, să meargă oare mai departe, o singură noapte într-un oraș unde nu cunoștea pe nimeni și nimeni nu o cunoștea? Ce se întâmpla în acel minut? O mare ocazie sau o încercare din partea Fecioarei Maria? În cele din urmă, după un răstimp care-i păruse o veșnicie, acceptă. Și totul se petrecu conform așteptărilor. Se dusă la hotel cu arabul, băut șampanie, se îmbătă aproape de tot, își desfăcu coapsele, așteptă ca el să aibă orgasm, nici nu-i trecu prin cap să simuleze că avea și ea unul, se spălă în cada de marmură, luă banii, și, și îngădui luxul de a lua un taxi până acasă. Se aruncă în pat și dormi o noapte fără vise. Din Jurnalul Mariei, a doua zi. Curios, nu am niciun sentiment de vinovăție. Înainte obișnuiam să le privesc pe fetele care se culcau cu bărbați pentru bani ca pe niște ființe cărora viața nu le lăsase nicio alegere, iar acum văd că nu e așa. Puteam zice da sau nu. Nimeni nu mă silea să accept ceva. Nu mă consider o victimă, fiindcă puteam să fi plecat de la restaurant cu demnitatea intactă și cu poșeta goală. Puteam să fi adoptat infinite atitudini, dar ca majoritatea ființelor umane am lăsat ca destinul să aleagă